Yalgia di garaipenera ekinbena aipatuko dugu goizuntan, gurekin bigomi eta eguna ona. No. eta hortziegoa egun hona. Egun hona. Eta Jalgiadi garaipenera azken egun honetan, hain txegurrentzun duzuen zuleak, taldea edo ekipmena aipatuko dugu, ezakindola erramar den, ama bos bat gazte ziste, beraz, zuri sortu duzuena, espikatzen alda okuzuez zer den argiki, albada. Norkera itenako hortzi, elorri? Uh, el burua, behara, janduzen bezala, ama bat gazte, baina ama bos baino gehiago, eh? ama zen justu biltzeko moduan. Uh, Beara, el burua da pixka bat dinamika baten sokutzea, bat dinamika behi bat, diakinez une politiko behi batean girela. Eta ara? Dinam, dinamika bat, baina dinamika zertaz, zerren inguruan, zer uh, duzu eberaz el burua azken Beraz, biha puntutzat hartu dugu azken batean nafajoaren konkistaren uh, urte uhena dela, u da bostun urte nafajoaren egresuma konkistatua izan dela. Eta hori kontutan hartuta, asigirain bat gazte biltzen gure historia edo azaldua izateko, eta alde batetik ere gezujean esan diren kontuak agerian emateko. Eta asigira hori formakuntza saio batzuk izaten gure historia nola Nolak eztatu zen, eta oztik auk erap, den, nahi dugu sortu dinanimika bat, hori gure eskoal egi osoan, eskoalde eta provinzia ezberdinetan, e, gazteria be, bakoitza bere egealitatea zagutzen, animatzen, eta... Eta saioak edo e ekintza ez ber parte, parte hartzarekin eh, gauzak antolatzen. Gazte antolaketa bat beraz gaztei zuzen du helburu lehen helburu Errandu bederenganduzue eh, beraz Nafagoa hori da eh, Nafagoa mila bostuun Ama bi bi.000 bi ekimena aipatu eh, dugu ere irrati hauetan, hortik abiatu zizte hor formakuntzak eskaintzen bai zituzten eta hortararat joan zizte horbildu zizte zagatik hortaratu ur bildu zizte,zkinean. Baina ustez, justuki, haipatu duen bezala logik, eh, elburua pixka bat da ere, eh, gure historioa ezagutzea, baina egiazkoa. Eta ara, ortarako egina izan dira formakuntza horiek, justuki ikasteko eta gero zabaltzeko. Eta erakusteko ere behara ikasten duguna, azkenean ez da, ez da, e, gechtatu dena. Historia egiazkoa, zer da beraz, egiazko historia? Eta, gandera? <laughs> Ebe, esaten bezala, milagostun tamabian, uh, Na, um, Espainiako ejegeak e, Nafagoko Hegesumarekin pakteu bat edo moduan izenpetu zela eta onartu zela gure gesuma hoien eskutea. eta Agirrian agertzen dena da azkenematen tzanttzela konkista militar bat eta antizipatua izan zen, e, irautzabat izan zela eta hori ezigute inoiz erakutsi. Ta gero beste partetik ere ikustenan nafajoko egresumak hainbat eh, bohoka eraman dituela hori auk egiteko edo gure buru jabetza ez hola usteko. Mm, nork ez dugu hori erakutsi justekera eta duze ez erakutsi bina nork? E, be, liburuetan ikusten dokon bezala, historiak e, idatzea da, be, ez du garbik egon jaten konkista bat izan dela. Eta gero ere gure eskuntza programetan gure historia izan Nafarroaren egresumarena edo, edo zein gure eskoalegiari lotutako historia, zai erakutsi ere azprimahatu nahi dugu. Mm -hmm. Nafarroaren konkista hori beraz uh, simbolikoa da ez, berbada, boste unurte berantago, zertan? Be, guk ikusten duguna, da bostuen ugte guri buru jabetza kenduzi gutela, eta azken baten hori oh, eh, nahi duguna erakutsi, da gazte dinamiko, nanim, dinamika bat nahi dugula eraman ikusteko gazteria hor oh dela, eta oraindik nik ere gauhegun ikustez gure goera. E, Ikustez gure eguera, aujera egitean dugula, eta guk ere badugula gehiinau buru, buru jabetza hartzeko edo. Mm. Beraz, hor, um, haipatzen dugu, dialgia di garaipenera ekimena, hor, bon, amabos bat, baino, gehiago gazte ziste, elkartzeko ajmoarekin, zer, elburu duzue azkenean, hor, elkartuzizte, orkestu duzue zuen taldea, tandotik, zer? Zer? Ebe aipatu dugu bezala, da dinamika baten txortzea, genai du... Eh, bo, aipatu dugu gero Nafajoaren na konkista erana, baina... Hori da pundun nagusietariko bat, ez da, eh, ez da... Abia puntua bera, da abia puntura bera, da dinamika baten txortzea. Eta, ara, helburua eh, dugu zinez... Eh, eh, tokika azta guk badakikoa, ibi ez, bo, eh, la purdin edola, bo, edo ez dugula historioa begina, Eta badirela diferentziak, eta agian orren, orrekiko ere moldatuko dugu gure nola ejan, eiteko manera edo haintzinatzeko manera. Eta neustez, dinamika horretan, e, izan, e, bo, elburuetariko bat ere da e, dena honkitzea. E, euskara, e, kultura, e, dendena ez da, ez da, ikusi behar hori e, politikoa bezala bakarrik. Bizstandera badela, ez azkenean ideia batzuk zabaltzen ditugu, baina ara helburua da zinez dinamika sojotzea eta nuiz hori garzitsua Historiatik abiaturek be. Historia historiari interesatzen dira au gaztek? gu usten nuguna da zen Uh, sentitzen zirenan euskalduna edo abegi baten uh, partaide da noktashun bat baz ulata nortasun hori sortzen da alde batetik historia dugulako gure egian, bai hizkuntza bat eta bai kultura bat eta hainbat gauza beraz azken batean guk ikusten duguna gazteri hori uh, identifikatzen bada euskaldun gisa be duela bere historiari lotutako kate bat, eta hori begira, importanteatzen txamaten dugu, gazteriak, bere historia jakitea, eta nundik elugiren jakitea, hortik geroa eraikitzeko gazteri behiogeak. Hmm, justuki, atzo eh, goe hemen, eh, aipatu duguna, manesgoien goienetxe aipatu dugu, eta manez goienetxeak justuki liburuak idatzi ditu, Euskalegiaren historiaren inguruan, panfletoak ere izan direnak, baina beti, hori eh, historiari eskeg, eh, Euskalegia existitzen dela azkenan manera batez, Uh, frugatu duena, manes goien etxen idatziak adibidez, zuek ezagutzen itu zuen? Landuak izan ditugu, gero gaipatzeko seidan, baina, bo, gero, bai ustan dena garrantzitsua pertsona garrantzitsua garrantzitsua izan dela, eta hori, ne ustez, dena dena kontutan hartu behar dugu, eta eta osatu, eta zinez, gero, dena ez dugu atxikiko hori sego, joaina. Elburua da, bat... Egia jakitea, eta zabaltzea, eta eta justuki interesatzea ere uh, piskabat gehiagoa gianak. Mm. Zer da egia, beraz zer da faltsua Euskal Herriko historian. Gauza initz badira, baina gauza elementu edo data initz, baina zein dira hor garantzitsuenak. Be, jatala, dola bostu nuktea direz, Nafajoko jesuma jesuma zagenetariko bat zela, eta dibidez, e, erabiltzen hizkuntza Euskaran hori nahitzen zela, eta hartzen zuela Euskalegia baino ere muan diago bat. Eta hori dena, ez digute e, garbikia azaltzen edo eta ez digute esaten e, nola konkistatuak izan giren, zen, e, ze irautza, irautza milita gai zantzen, eta nola antizipatua izan zen uh, Nafajo, Nafajoa gessoaren konkista. Eta zenbat ere izan ziren iraultza hoogen aurka egiteko eta atbide amaujeko guda izan zenna bosto hauitabian, horre ikusten dugu gaztelua defenditzeko hainbat gazte bohokatu zirela eta o, olako ekintzak erakusten dute be, gure egia du gure buru jabetza ez galtzeko, hainbat... Uh, Eh, hainbat irautza zirela. Mm -hmm. Zer rekartzen du azkenean jakitea olako gauzak e, historian ezagutzen ez ditugunak? Dula bosti unurteko historiak azkenean zertarako balio dutek gaur igun? E, Nochtasuna ipatu duena, lehena le, le, le, bizkige jantzitsua. E, Nochtasunan bada historio bat eta azkenean historiori jakitea ere gero ez gira historiako erakasleakak e, kasu eh, <laughs> du. Ara, ne ustez jakitea, behintzat, Gia eta, eta zabaltzea, eta erratea, eta giki ikastea, eta dere txokatea ikastea ere. Mm. Gagbiki guk ez dugu ori historia klasserik emanen, magistralarik edo guk e, puntu garantsi zutzat duguna, da hastea gure historiaren abia puntutik eta erakusta begaur egon ere, bagirra gazteribat, e, motivatu eta e, indahez, nahi duguna... Gure historia jakin eta gure historia egin ere. Hau da gure geroari begira nahi dugula guk hartzea indarra eta aurrera be, begira talde ta handi batera kosta. Geroari begira justuki banonen galdera bat hortaz, um, Ze historioei idatzirik ikusina itsinu ketei justuki ondoko gai o gaitamar beroveitamar urteetan. Bene utsez ialgia uh, digar hainena gauza asko jaten ditu. Labura da, baina gauza asko jana ditu ere, eta be argiki, uh, argiki gure elburua da askatasun bat izatea, eta derecho izatea gure askatasun hori, eta gure noxtasuna egiazkoa. Egiazkoa, jana baitu? Jana baitu e, e, be, independentzia argiki, bai. Dialgia di gara ipenera, hori ere azpimagatu behar dela, dialgia di gara ipenera zerre jana iduzue horrekin. Azken batean du uh, esaldi hogek edo lema hogek du elburutzat gazteria altxarazteko edo mugiarazteko eta esateko. Be, gure eskuak dezagun gure geroa, gure esku izanera zigute emanen eta hori gure esku galuginun dela bostun uxte buru jabetza, baina gau egun ikusi zegoera jate argirela aujera eta gazteriak duela... Eskutan uh, gure geroa. Mm -hmm. Gazte he, beraz deialdi bat uh, historia behar bada badugu beti eskolado ikastolan ikasi duguna maiitez ginituen kurtso horiek baan gaur egun berazzuek berriz uh, berganatu nahi duzu zuen, uh, zuen historia ondoko itzordu batzu behar bada pentsaunturaain antoolaketan hasi ziztela badituzuela gauza batzu edo lan batzuera maiiteko ondoko egun hasteetan uh, garjanzizua da hori... Uh, Sortu dugu e, webgune bat, eta horren bitartez, e, <coughs> deitzen dugu gazterik guztia bere euskaldean eta bere probintzitan antolatuko dituen ekimen edo formakuntza dosaio ezberdinak o, webgunera agitaratzea, data eta zehaztasunak emanez, eta hola gaztek segipena egitalko dute jakiteko bere euskaldean edo zer den eta nola den. Hatoz, interneten beraz informazio guzia, uh, elurriarin eta ortsiegoaz, mire esker gurekin egonik goizuntan hori dena espikaturik, eta kantu batekin agurtuko gira, ze kanturekin gaur. Ebe, gure gaiari beti lotuta, hori eskatu eskatutaleak, nafartartaleak, uh, bigarrentzerean ateraduen uh, Nafarroa Egesumaren uh, kantuat, eta... Eh, titula deitzena izanen gira, erakusteko bostuen urte galdu ginen buru jabetza, egun eh, irabazteko aukera dugula. Ebe horikin gira, mirisker? Mirisker zoi. Karro rata